Гарріс Цикл Ганнібал Лектор Книга 1 Червоний Дракон П'ятій вечора юрист Байрон Меткав зняв краватку, зробив собі міцного напою та задер ноги на стіл. «Ви певні, що не хочете хильнути?» «Якось іншим разом». Грем оббирав із манжетів реп'яхи нетреби і радів, що в приміщенні працює кондиціонер. «Я не дуже добре знав цих Джекобі», – сказав Меткав. «Вони тут усього три місяці прожили». «Ми з дружиною кілька разів ходили до них на коктейлі. Ед Джекобі прийшов до мене по новий заповіт, невдовзі після того, як його сюди перевели. Ось так ми і познайомилися». «Але ж ви його виконавець». «Так, першим виконавцем заповіту вказано його дружину, а потім уже мене. Як альтернативу, на випадок, якщо вона помирає, чи стан здоров'я не дозволятиме. У нього є брат у Філадельфії, проте, як я розумію, вони не були близькі». Ви працювали заступником окружного прокурора. Так, із 1968 по 1972. Балотувався на прокурора в 1972. Різниця була невелика, та я програв. І тепер не шкодую. Що ви думаєте про те, що тут сталося, містер Метков? Я одразу згадав про Джозефа Яблонські, лейбористського лідера, пам'ятаєте його? Джозеф Яблонський – лідер американської лейборицької партії. Його, дружину і дочку застрелили в новорічну ніч троє кілерів, яких винайняв політичний опонент Яблонський Тоні Бойл. Грем кивнув. У злочину був мотив. У цьому випадку – влада. Убивство намагалися видати за напад божевільного. Ми всі відомості про Еда Джекобі крізь дрібне просіяли. Джеррі Естріч із Офісу прокурора і я. Нічого. Від смерті Едда Джекобі великих грошей нікому не перепало б. Зарплатня в нього була ні в року, проте він витрачав її майже так само швидко, як отримував. Усе мало відійти його дружині, а клаптик землі в Каліфорнії призначався дітям і їхнім нащадкам. У нього був маленький траст із гарантією проти марнатарства бенефіціара. Вистачить іще на три роки коледжу. Певен, що на той час він так і сидітиме на першому курсі. Найлз Джекобі. Мгм. Угу. Малий завдав Еду стільки прикрості. Жив із мамою в Каліфорнії. Відсидів у Чіно за крадіжку. Як на мене, мама в нього м'якодуха. Минулого року Ед їздив туди, домовлятися за сина. Забрав його потім до Бірмінгема. Влаштував навчатися в муніципальний коледж Бардвела. Намагався тримати його вдома, та Найлз почав скувати інших дітлахів, і ситуація склалася не дуже приємно. Місіс Джекобі певний час примирялася, але зрештою вони переселили його до гуртожитку. Де він був? «У ніч на 28 червня?» – Меткав глянув на Грема з підопущених повік. «Поліція вивчила це питання, і я теж. Він пішов у кіно, потім повернувся до школи. Усе перевірено». Окрім того, у нього група крові «О». Перша група. Містер Грем, мені за півгодини треба забрати дружину. Якщо хочете, можемо завтра поговорити. Кажіть, чим я можу вам допомогти. Мені хотілося поглянути на особисті речі. Щоденники, фотографії, будь-що. Від Джекобі небагато лишилося. Майже все майно згоріло під час пожежі в Детройті. Перед тим, як вони сюди переїхали. Нічого підозрілого. Ед щось зварював у підвалі. Іскри потрапили на фарбу, яку він там зберігав. І будинок зайнявся. Є кілька особистих листів. Я їх поклав у банківські комірки разом із небагатьма коштовностями. Щоденників не пригадую. Решта речей на складі. Може, у Найлза є пара фотографій, та я сумніваюся. Ось що, о 9.30 ранку мені треба в суд, проте можу підкинути вас до банку. Ви там усе подивитеся. А дорогою назад я по вас заїду». «Чудово», – сказав Грем. «І ще дещо. Мені потрібні копії всіх документів, пов'язаних із судовим затвердженням заповіту. Претензії на нерухомість, сперечання щодо заповіту, кореспонденція. Я б хотів отримати всі папери». «Про це вже просив Офіс окружного прокурора з Атланти. Вони хочуть порівняти все з майном ліців в Атланті. Я в курсі». Відповів Меткав. І все одно я б хотів усі копії і собі. Окей, зробимо вам копії. Ви ж не думаєте насправді, що діло в грошах, а то ж? Ні, просто я все сподіваюся, що тут і в Атланті випливе якесь спільне ім'я. Я теж. Студентські гуртожитки муніципального коледжу міста Бардвел становили чотири маленькі будівлі що розташовувалися по периметру засміченого чотирикутного подвір'я. Земля була геть витоптана. Коли Грем туди дістався, саме тривала війна на староосистемах. Через подвір'я одне на одного ревіли динаміки, виставлених на протилежних балконах-галереях. Кіс проти 1812 року. Кіс – американська хардшок рок група 1812 рік. Урочиста увертюра Чайковського. Високо в повітрі шугнула кулька, наповнена водою, і глуснула на землі в десяти футах від Грема. Він пірнув під розвішаним пранням, переступив через велосипед і тільки тоді потрапив до вітальні в блоці Найлза Джекобі. Двері до спальні Джекобі були прочинені, і крізь шпарину горлала музика. Грем постукав. Ніхто не відгукнувся. Він штовхнув двері навстіж. На одному з двох ліжок сидів високий хлопець із поцяткованим обличчям і смоктав чотирифутовий бонг. Прилад для коріння марихуани. Трубка приблизно один і два метри завдовжки. На іншому ліжку лежала дівчина в синьому бавовняному комбінезоні. Хлопець крутнув головою та зупинив погляд на Гремі. Він ледве зводив думки до купи. «Я шукаю Найлза Джекобі!» Здавалося хлопецю кляк. Грем вимкнув програвач. Я шукаю Найлза Джекобі. Це така штука від моєї астми, чувачі. Тебе що, стукати не вчили? Де Найлз Джекобі? Та як я бляха знаю? Чого тобі від нього треба? Грем показав йому жетон. Зберися з силами і спробуй пригадати. От лайно, мовила дівчина. Трясця моїй мамі, наркагент. Слухай, я ж не вартий того клопоту. Давай про це хвилинку поговоримо, чоловіче. Давай поговоримо про те, де Джекобі. Гадаю, я зможу його для вас знайти, сказала дівчина. Грем чекав, поки вона питала по інших кімнатах. З усіх спалень, куди вона заходила, чувся злив води в унітазі. Найлз Джекобі лишив у своїй кімнаті небагато слідів. На комоді лежала єдина фотографія родини Джекобі. Грем прийняв із неї запітнілу склянку з льодом, і рукавом витер мокре кільце на знімку. Повернулася дівчина. «Пошукайте в злісній змії», – сказала вона. Бар «Злісна змія» розташовувався в приміщенні колишнього магазину на першому поверсі. Скло у вітринах було пофарбовано в темно-зелений колір. Припарковані перед баром транспортні засоби становили дивну суміш. Великі вантажівки, куці без своїх трейлерів, малолітражні легковики, бусковий кабріолет, старі доджі і шевроле з піднятими задніми бамперами, як у перегонових автомобілів, чотири гарлі-девідсони при повній амуніції. Кондиціонер висів на попереченні над дверима і безперервно ляпотів на хідник. Грем ухилився від струминки і зайшов усередину. У барі було повно народу. Пахло дезінфекційним засобом і затхлим ароматом дезодоранту каноя. За шенквасом стояла здоровенна жінка в робочому комбінезоні. Вона простягла Грему колу через голови відвідувачів біля стійки. То була єдина жінка на весь бар. Найлс Джекобі, чорнявий і худий як скрипка, стовбичу біля джукбокса. Він опускав в автомат монети, а на кнопки тиснув чоловік, що стояв поруч. Джекобі скидався на непутящого школяра, чого не можна було сказати про того, хто замовляв музику. У зовнішності приятеля Джекобі дивом поєднувалися хлопчаче обличчя та вузлувате м'язисте тіло. Одягнений він був у футболку і джинси. У тих місцях, де речі напинали кишені, тканина витяглася до білого. На руках гулями проступали м'язи. Пальці долоні були великі і бридкі. На лівому передпліччі виднілося якісне татуювання. Народжений, щоб трахатись. На іншій руці грубе тюремне тату зі словом «Ренді». Коротка в'язнична стрижка відросла нерівномірно. Коли він потягнувся до кнопки сяйного джукбокса, Грем помітив на його передпліччі клаптик голеної шкіри. Грем відчув, як у животі похололо. Він пішов крізь натовп слідом за Найлзом Джекобі та Ренді в задню частину приміщення. Вони всілися в кабінці. Грем зупинився за два фути від столу. «Найлзе, мене звати Віл Грем. Мені треба з тобою трохи поговорити». Ренді підвів погляд. Широко і фальшиво посміхнувся. Один із передніх зубів був мертвим. «Я те знаю?» «Ні». Найлзе, я хочу з тобою поговорити. Найлз здивовано вигнув брів. Грем загадався, що ж сталося з ним учіно. У нас тут приватна бесіда. Згинь, сказав Ренді. Грем уважно подивився на кривуваті м'язисті передпліччя, на маленький пластир на згині ліктя, на виголений клаптик шкіри, на якій Ренді перевіряв гостроту ножа, плішина бійця на ножах. Я боюся Ренді. Пали або вали. Ти мене чув, сказав Ренді. Згинь. Грем розстебнув куртку і виклав на стіл посвідчення. Сиди тихо, Ренді. Спробуєш встати, і в тебе з'явиться другий пупок. Вибачте, сер, у голосі одразу почулася щирість колишнього в'язня. Ренді, я хочу, аби ти дещо для мене зробив. Я хочу, аби ти запустив руку у задню ліву кишеню, тільки двома пальцями. Там ти знайдеш ніж із п'ятидюймовим лезом, до якого приладнано флікет. Популярна у 80-х розпинка, що дозволяє відкривати складений ніж однією рукою. Поклади його на стіл. Дякую. Грем опустив ніж собі в кишеню. На доторк він був липкий. Гаразд, в іншій кишені в тебе лежить гаманець. Діставай. Ти сьогодні кров здавав за гроші, так? І що з того? А те, що дай мені картку клініки, яку ти маєш показати наступного разу, як приїдеш на здачу. Розгорни її на столі. У Ренді була кров групи О. Викреслюємо, Ренді. Давно ти вийшов на волю? Три тижні тому. «Хто твій інспектор?» «Наді мною нема інспектора!» «А тут ти, певно, брешеш». Грему хотілося загребти цього Ренді. Приводом для арешту може бути ніж із лезом ненормованої довжини. Перебування в закладі, де торгують алкогольними напоями, тягне на порушення умов дострокового звільнення. Грем знав, що озлиться тому що боїться Ренді. «Ренді?» «Так, геть звідси!» «Не знаю, що вам розказати. Я батька близько не знав», – сказав Найлдс Джекобі Грему, поки той віз його до коледжу. «Він покинув матір, коли мені було три роки, і після того я з ним не бачився. Мама була категорично проти». «Він приїздив до тебе минулої весни». «Так, учино. Ви і це знаєте. Я просто хочу розібратися, що було на зустрічі». Ну, він перейшов у зал для відвідин. Стояв там увесь такий напружений, намагався ні на що не дивитися. Більшість людей поводяться так, мов це зоопарк якийсь. Матір багато всякого про нього розповідала, але вигляд у нього був нічогенький. Звичайний чоловік стояв собі там у недоладному спортивному піджаку. Що він тобі сказав? Ну, я ж гадав, що він сходу почне випивати з мене лайно, чи скаже, що дуже провинився. Так зазвичай і трапляється у відвідинах. Але він просто спитав, чи не думаю я піти до коледжу. Сказав, що візьме мене під опіку, якщо я піду вчитися. І буду старатися. Допоможи собі сам хоч трошки. Постарайся і допоможи собі. І я домовлюся, щоб тебе взяли в коледж. І все таке. Скільки тоді лишалося до твого звільнення? Два тижні. Найлзе, ти розповідав комусь про свою родину, поки сидів у учіно. Товаришам у камері, будь-кому. Найлз кинув на Грема швидкий погляд. А, ага, все ясно. Ні, не про батька. Я про нього роками не згадував. Чого б я про нього розповідав? А тут... «Ти водив якихось друзів до будинку батьків?» «Батька, а не батьків. Вона мені не мама була». «Ти когось туди водив? Однокурсників чи партнерів для саду Мазовтіх, офіцер Егрем?» «Точно. Ні. Ніколи. Жодного разу. Він ніколи не казав, що йому щось загрожує». Може, його щось непокоїло протягом останнього місяця, двох перед смертю. Останнього разу, як ми говорили, він дійсно був занепокоєний. Але то через мої оцінки. Я тоді мав багато хвостів. Він купив мені два будильники. Більше мені нічого не відомо. У тебе лишилися його особисті папери, листи, фотографії, хоч щось. Ні, у тебе є родинний знімок. Лежить на комоді у твоїй кімнаті, біля Бонга. Бонг не мій, я ту гидоту в рот не беру. Мені потрібна та фотографія. Я зроблю з неї копію та відійшлю тобі назад. Що ще в тебе є? Джекобі дістав із пачки сигарету і почав хлопати по кишенях у пошуках сірників. Більше нічого, не розумію, чого вони дали мені таку фотку. Батько всміхається до місіс Джекобі і всі ці малі кордупелі. Можете забирати собі. На мене він так ніколи не дивився. Грем мусив познайомитися з Джекобі. Від їхніх нових приятелів із Бірмінгема користі було небагато. Байрон Меткав надав йому вільний доступ до банківських комірок. Грем перечитав низенький стос листів, переважно ділових, покоперсався в прикрасах і срібних виробах. Протягом трьох спекотних днів він працював на складі, де зберігався домашній скарб Джекобі. Ночами йому допомагав Меткав. Вони відкрили і вивчили в міст усіх коробок на усіх ярусах. За поліцейськими фотографіями Грем визначав, де саме ці речі стояли в будинку. Більшість меблів були новими, куплені на страхову виплату від пожежі в Детройті. У Джекобі майже не було часу лишити на них свої відмітини. На одному предметі, нічному столику, і досі виднілися сліди від дактилоскопічного порошку, і вони привернули увагу Грема. По центру стільниці стояла пляма зеленого воску. Грем уже вдруге замислився, чи полюбляє вбивця світло свічок. Криміналістичний відділ Бірмінгема із задоволенням мінявся інформацією. «Розмитий відбиток кінчика носа». Ось і все, що вдалося зняти Бірмінгему і Джиммі Прайсу у Вашингтоні з бляшанки, яку Грем знайшов на дереві. Секція при лабораторії ФБР, що займалася аналізом вогнепальної зброї та відмітин від інструментів, надістала результати аналізу відрізаної гілки. Леза, якими її відкусили, були товстими. Кут між ними невеликий. Тут скористалися гвинторізом. Секція документалістики переслала зображення відмітини на корі до сходознавчого центру в Ленглі, місто в штаті Вірджинія, практично синонім до штаб-квартири ЦРУ, розвід-центру Джорджа Буша тощо. Грем сидів у складському приміщенні на картонній коробці і читав довгий звіт із центру. Сходознавці повідомляли, що цей знак є китайським іерогліфом, що означав «ти влучив» або «ти поцілив у голову». Цей термін інколи вживався в азартних іграх. Символ вважався позитивним і щасливим. Згідно з експертами, цей іероглів також був присутній на фішках маджонгу. То був знак червоного дракона. 13 Кроуфорд у штаб-квартирі ФБР у Вашингтоні розмовляв телефоном із Гремом в аеропорту Бєгмінгема, коли до кабінету зазирнула секретарка і помахала йому рукою. «Доктор Чилтон із Балтиморської лікарні на 2706. Каже, це терміново». Кроуфорд кивнув. «Зачекай, Віле!» Він став натискати кнопки на телефоні. «Кроуфорд слухає!» Фредерік Чилтон, містер Кроуфорд, із... Так, доктор. У мене тут записка, точніше, дві частини записки. І, здається, її написав чоловік, який убив ту родину в Атланті. Звідки вона у вас? З камери Ганібала Лектера. Написано на туалетному папері. Уявіть собі, її відмітно від зубів. «Ви можете зачитати мені записку? Тільки більше не торкатися!» Ледве стримуючи хвилювання, Чілтон почав читати. «Дорогий докторе Лектор! Хотів сказати вам, що дуже зрадів, коли ви проявили до мене інтерес. І щойно я дізнався про ваше активне листування, то подумав, чи насмілюся я. Звісно, що насмілюся. Не думаю, що ви б мене виказали, навіть якби знали, хто я». Окрім того, тіло, що я на цей момент займаю, дрібниця. Найважливіше те, що я переживаю встановлення. І знаю, що тільки ви можете це зрозуміти. У мене є кілька речей, які я залюбки б вам показав. Може, якось у майбутньому, за більш сприятливих обставин. Сподіваюся, ми зможемо листуватися. Містер Кроуфорд, тут папір порваний і продірявлений. Далі йдеться «Я вже багато років вами захоплююсь. Зібрав про вас цілу колекцію газетних вирізок. Власне, характеристика, яку дають вам журналісти, мені видається несправедливою. Такою ж несправедливою, як і моя. Вони так люблять навішувати принизливі прізвиська, правда? Зубний ельф. Що може бути гірше? Мені було б соромно за це перед вами» якби я не знав, що ви зазнали в пресі таких самих спотворень. Мене цікавить слідчий Грем. Химерний у нього вигляд, як на поліцая, правда? Некрасень, проте цілеспрямований. Шкода, що ви тоді не відучили його не пхати носа в чужі справи. Перепрошую за приладдя до письма. Я обрав цей папір, бо він дуже швидко розчиняється, на випадок, якщо вам доведеться проковтнути лист. Тут знову бракує шматка, містере Кроуфорд. Я зачитаю вам кінцівку. Якщо отримаю від вас звістку, то наступного разу можу надіслати дещо мокре. А поки щиро ваш палкий шанувальник. Чілтон закінчив читати. Запала тиша. «Ви ще там?» «Так. Лектор знає, що записка у вас?» «Ще ні». Сьогодні вранці його перемістили в камеру тимчасового утримання, поки в його палаті прибирали. Замість того, щоб скористатися своєю ганчіркою, прибиральник почав відмотувати жмути з рулону туалетного паперу, аби витрати умивальник. Він знайшов записку, сховану в тому рулоні, і приніс її мені. Мені здають усе, що знаходять по схованках. «Де лектор зараз?» «І досі в камері тимчасового утримання». Йому звідти видно свою палату? Бодай трошки. Бодай трошки. Дайте подумати. Ні, ні, не видно. Зачекайте секунду, докторе. Кроуфорд поставив Чілтона на режим очікування. Він кілька митей витріщався на миготливі вогники на телефоні, проте не бачив їх. Кроуфорд ловець людей, бачив тільки те, що його поплавець став рухатися проти течії. Він знову зв'язався з Гремом. «Вілле, записка, ймовірно, що від зубного ельфа, схована в камері Лектора в Балтиморі. Схожа на лист від шанувальника. Хоче почути хвалу від Лектора. Цікавиться тобою. Ставить питання». «Яким чином Лектор має йому відповісти?» «Поки не знаємо. Щось вирвано, щось закреслено». Здається, є шанс, що вони розпочнуть листування, якщо тільки лектор не дізнається про нашу знахідку. Я хочу доправити записку в нашу лабораторію і хочу перетрусити його камеру. Проте це ризиковано. Якщо лектор нас розкусить, хто знає, що станеться. Він може попередити цього засранця. Нам потрібен їхній зв'язок, але й записка теж потрібна. Кроуфорд розповів Грему, де наразі утримують лектора, і як знайшли записку. До Балтимора сорок миль. На тебе я чекати не можу, друже. Що скажеш? Десять жертв за один місяць. У нас немає часу гратися в довге листування. Скажу, що тобі треба їхати. І поїду, відповів Кроуфорд. Побачимося за дві години. Кроуфорд викликав секретарку. Саро, замов гелікоптер. Хай підженуть найближчу пташечку і тримають напоготові. Байдуже, чия наша, поліції округу Колумбія чия, чи наша, поліції округу Колумбія чи борпіхів. Я буду на даху за п'ять хвилин. Зателефоную документацію, хай готуються приймати папери. Скажи Герберту, щоб нашки обшукову групу. Усіх на дах. П'ять хвилин. Він переключився на Чілтона. «Доктор Чілтон, нам треба обшукати камеру лектора, так, щоб він про це не дізнався. І нам потрібна ваша допомога. Ви комусь іще розповідали про записку?» «Ні». «Де прибиральник, який її знайшов?» «У мене в кабінеті». «Будь ласка, не випускайте його і накажіть тримати рота на замку». «Скільки вже лектор сидить у тимчасовій камері?» Десь півгодини. Це не довго? Ні, поки ні. Але камеру зазвичай і прибирають усього півгодини. Невдовзі він почне думати, у чому справа. Окей, зробіть для мене дещо. Викличте свого коменданта чи інженера з експлуатації. Чи хто там вас усім заправляє. Скажіть йому, аби перекрив у всій будівлі воду і висмикнув запобіжники в коридорі лектора. Нехай пройдеться тим коридором по всього тимчасову камеру разом з інструментами. Нехай поспішає, лається і не має часу відповідати на жодні питання. Зрозуміли? Скажіть йому, що всі пояснення він почує від мене. Скасуйте на сьогодні вивезення сміття, якщо вантажівка ще не приїжджала. Не торкайтеся записки, окей? Ми вже їдемо. Кроуфорд набрав за відділу наукового аналізу. Брайане! Тобі пташечка записку принесе. ймовірно, що від зубного ельфа. Найвищий пріоритет. Її треба повернути на місце протягом години. І у тому ж вигляді. Я піду у волосся і волокна. Латентні відбитки і документацію. А потім до тебе. Тож, скоординуйся з ними. Гаразд? Так. Я її сам переставлю. До тебе власноруч принесу. У ліфті було тепло. Наказані федеральні 80 градусів, 26,6 Цельсія. Кроуфорд спускався з даху із запискою. Від бурхання гелікоптера на голові застиг кумедний чуб. Поки Кроуфорд дістався в лабораторії, де вивчали волосся і волокна, вже витирав із обличчя під. Волосся і волокна – відділ невеликий, спокійний та заклопотаний. Спільна кімната заставлена коробками з речдоками, що їх надсилають поліцейські відділки з усієї країни. Зразки липкої стрічки, якою заклеювали гроти і зв'язували зап'ястки. Порваний, поплямований одяг. Простирадла зі смертних лож. Петляючи між коробками, Кроуфорд помітив крізь шибку оглядової «Беверлі Кац». Перед нею на плічках висів дитячий комбінезон, а стіл під ним був застелений білим папером. Жінка працювала при яскравому світлі, у кімнаті без протягів. Вона шкрябала комбінезон металевою лопаточкою, обережно рухаючись уздовж петелькових стовпчиків і впопорок за ворсою і проти нею. На папір упала дрібка бруду і піску. Разом із нею, опускаючись у цьому нерухомому повітрі повільніше за пісок, але швидше за ворсинки, показалася волосина, скручена в тугеньку спіраль. Жінка схилила голову набік і глянула на волосину яскравими, мов у дрозда, очима. Кроуфорд бачив, як вона ворушить губами. Він знав, що вона промовляє. Попався. Вона завжди так казала. Кроуфорд постукав у шибку, і вона хутко вийшла, знімаючи свої білі рукавички. Відбитки ще не брали, ні? Ні. Я все підготував сусідній оглядові. Поки Кроуфорд розгортав теку для паперів, Кац одягла нову пару рукавичок. Записку на двох клаптиках паперу дбайливо заклали між двома аркушами полімерної плівки. Беверлі Кац побачила відбиток зубів і кинула погляд на Кроуфорда, не марнуючи часу на питання. Він кивнув. Відбиток збігався з прикусом убивці на прозорому пластику, який Кроуфорд прихопив із собою до часа піку. Місто в штаті Вірджинія, де розташований польовий офіс ФБР. Крізь шибку Кроуфорд спостерігав, як Кац вставляє записку в тонку кліпсу і підвішує її над білим папером. Вона оглянула її в потужне збільшувальне скло. Потім легенько обмахнула віялом, Постукала по кліпсі краєчком лопатки і узялася вивчати папір крізь свою лупу. Кроуфорд поглянув на свій наручний годинник. Кац почепила записку до іншої кліпси, аби обдивитися папір з протилежного боку. Тонким, мов волосина, пінцетом вона підхопила з поверхні єдиний мікроскопічний об'єкт. Камерою з великим збільшенням Кац сфотографувала обірвані краї записки і повернула її назад у теку. У цю ж теку вона вклала пару чистих білих рукавичок. Білі рукавички – це знак не торкатися. Вони завжди лежать разом із речтоками, поки з тих не знімуть відбитки пальців. «Ось і все», – сказала Кас, повертаючи теку Кроуфорду. «Одна волосина. Може, може, одна тридцять друга дюйма? Кілька синіх крихіток. Я їх досліджу. Маєш іще щось?» Кроуфорд протягнув їй три позначені конверти. «Волосся з гребінця-лектора. Щетина з електробритви. Яку йому видали в лікарні, і волосся прибиральника. Мушу бігти. До скорого, відповіла Кац, і в тебе волоссячко теж, ні в року. Джиммі Прайс у латентних відбитках здригнувся, побачивши пористий туалетний папір. Він люто мружився, зазираючи через плече свого техніка, який керував, який керував гелій Кадмієвим лазером. Таким чином вони намагалися знайти відбитки і змусити їх флюорестувати. На папері з'являлися світлі маски, плями від поту і більш нічого. Кроуфорд почав був ставити питання, проте передумав і зачекав. На скельцях його окулярів відбивалося синє світло. «Як вам відомо, без рукавичок записки торкалися троє. Правильно?» – спитав Прайс. «Так, прибиральник...» Лектор і Чилтон. Хлоп, що очистить раковини, певно, весь жир із пальців позмивав. Та інші двоє – це чистий жах. Прайс підніс папір до світла, непорушно тримаючи затискач плямистою старачою рукою. Можна її обкурити, Джеку, проте нема гарантії, що плями йоду зникнуть за той короткий час, що ти мені дав. Нінгідрин? Обробка парою? Зазвичай Кроуфорд не насмілився б давати Прайсу технічні поради. Проте зараз він хапався за будь-яку можливість. Він очікував отримати пихату відповідь. Проте старий видався розчарованим і засмученим. Ні, потім не відмити. Не знайду я тобі ніяких відбитків, Джеку. Їх тут нема. Бляха, мовив Кроуфорд. Старий відвернувся. Кроуфорд поклав руку на кисляве плече Прайса. «Чорт, Джиммі! Якби там були відбитки, ти б їх неодмінно знайшов!» Прайс нічого не відповів. Він уже розпаковував пару рук, що прийшли в лабораторію в іншій справі. Зі смітника клубочився сухий лід. Кроуфорд кинув білі рукавички в дим. Відчуваючи, як розчарування крутить шлунок, Кроуфорд поспішив до відділу документації, де на нього вже чекав Ллойд Бауман. Баумана викликали із судового засідання, і від цього різкого зсуву в зосередженні уваги він кліпав, мов щойно прокинувся. – Поздравляю з новою зачіскою. Сміливе рішення, – зауважив Бауман, швидко та обережно рухаючи руками, викладаючи записку собі на робочий стіл. – Скільки в мене часу? – Двадцять хвилин, максимум. Здавалося, два клаптики записки сяють під лампами Баумана. Крізь нерівну видовжену дірку у верхньому шматку проступав темно-зелений бювар. «Найперше і найголовніше – це як лектор може дати відповідь», сказав Кроуфорд, коли Бауман закінчив читати. «І саме частину з інструкціями для відповіді, певно, вирвали», мовив Бауман, неспішно працюючи з лампами, Фільтрами і копіювальною фотокамерою. Ось тут у верхньому шматку він пише. Сподіваюся, що ми зможемо листуватися. А далі починається дірка. Лектор замазав фразу фломастером. Потім склав папір і більшу частину вирвав. Різати йому нічим. Бауман сфотографував відбиток зубів і зворотній бік записки під косим освітленням. Зі стіни на стіну перестрибувала тінь експерта поки він обертав світильник на 360 градусів навколо паперу, а руки рухалися в повітрі, мов він складав аркуш. «Тепер можна її трохи збільшити!» Бауман поклав записку між двома скельцями, аби розправити нерівні краї дірки. Клапті були вимазані в криваво-червоному чорнилі. Бауман щось наспівав собі під ніс. З третього разу Кроуфорд розібрав слова. «Хитрий ти дуже, та я тебе здужу». Бауман увімкнув фільтри на маленькій телекамері, що передавала зображення в реальному часі, і сфокусував її на записці. Тоді він пригасив у кімнаті світло, і в темряві лишилося тільки неяскраве червоне сяйво від лампи і мерехтіння синьо-зеленого монітора. На екрані виникла збільшена фраза. «Сподіваюся, ми зможемо листуватися». І нерівна діра. Пляма від чорнила зникла, а на порваних краях проявилися уривки літер. «Анілінові барвники в кольорових чорнилах стають прозорими в інфрачервоному світлі», – сказав Бауман. «Імовірно, це верхівка літери А. Тут і тут. У кінці хвостик від Е. Чи Ю? Можливо, О?» Бауман зробив знімок і ввімкнув світло. Джеку існують тільки два способи спілкування, якщо з одного боку воно відбувається на осліп. Це телефон і газетні оголошення. Лектор має змогу швидко прийняти телефонний виклик. Прийняти виклик він може, проте це повільний процес. І всі розмови проходять крізь комутаційну лікарню. Тоді єдиний безпечний шлях – оголошення. Ми знаємо, що цей Любчик почитує базікало. Інформація щодо Грема і Лектора була в базікалі. Не знаю жодної іншої газети, яка б публікувала ці подробиці. У базікалі є літери А та О. Розділ особистих оголошень, як гадаєш. Саме там і треба шукати. Кроуфорд звірився з бібліотекою ФБР. Потім передав телефоном вказівки до польового офісу в Чикаго. Закінчивши роботу, Бауман віддав йому теку. «Базікало виходить сьогодні ввечері», – сказав Кроуфорд. «Його друкують у Чикаго по понеділках і четвергах. Нам видадуть затверджену верстку приватних оголошень». «Мабуть, я дещо видобуду, проте небагато», – пообіцяв Бауман. «Як щось корисне, одразу сповіщай Чикаго. Мені усе доповіси, коли я повернуся з божевільні». Уже у дверях кинув Кроуфорд.